פרק נ. כה אמר אדוני, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם, ופשעיכם שולחה עמכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, הן בגערתי אחריב ים. אשים נהרות מדבר, תבאש דגתם מעין מים ותמות בצמא. אלביש שמיים כדרות ושק אשים כסותם. אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לעוד את יעף דבר, יעיר בבוקר בבוקר, יעיר לי אוזן לשמוע כאן לימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן. ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי. גבי נתתי למכים, ולחיי למורטים. פניי לא הסתרתי, מכלימות ורוק. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחל נמיש, ואדע כי לא אבוש. קרוב מצדיקי, מי יריב איתי, מעמדה יחד, מי בעל משפטי ייגש אלי. הן אדוני אלוהים יעזור לי, מיהו ירשיעני, הן כולם כבגד יבלו, עש יאכלם. מי בכם ירא אדוני שומע בקול עבדו, אשר הלך חשיכים ואינו גהל לו, יפתח בשם אדוני וישען באלוהיו. הן כולכם קדחי אש, מאזרי זיקות, לכו באור אשכם ובזיקות ביערתם, מידי הייתה זאת לכם. למעצבה תשכבון